Când de unde s-a născut Leiciști, județul Argeș. Argeș am încă? și am crescut în comuna Mănuren. Adică peste un deal. Peste un deal. <laughs> da. Acolo ați deprins cântecul și din familie cânta cineva? Din cânta... familie, bunicii, părinții... Lăutarii? Lăutarii adevărați, da. Unicul meu a fost cel mai vestit, violonist de pe Argeș. Cum îl chema? Nelu Radu Briceag. spunea Porecla, a cântat aici cu Ion Matache la București. A fost invita la radio. În ce an am ați venit prime? în București? Eu am venit în 72, 73. În 74 am avut primele imprimări la radio. mari dirijori, domnul Arvinte. Acum 36 de ani. da. <laughs> domnul Olmazu. <laughs> am avut fericită ocazie să imprim și eu radio. Păi? că venisem și pe ușă, și cum să zic, m-a dat afară pe ușă și, și auzit, intrat pe ușă. Foarte bine ați făcut! <laughs> cu cine ați împrimat prima dată? Cu maestrul Arvinte și cu domnul Mazu. Și cu domnul Mazu. Da. Patru piese am imprimat. Vă mai amintiți care au fost acelea? Da, am luat o piesă de la domnul Ion Dolonescu, Dumnezeu Rodineasca. La care dânsul a fost foarte încântat și fericit Eu am spus că se supără Din ce schiancerul voi ce a zis? Cântă. Și celelalte piese, da, sigur Cu mare drag Fetița mea pentru că tu să cânte așa mi-a spus da, Domnul Dolănescu, o fie iertat A ajutat foarte multe, multe interprete Mulți cântăreți Dacă stau bine să mă gândesc Elizabeta Turcu mai de capul meu, dar a... era, era profesorul tuturor cântăreților nu avea nici să fie invidios, pentru că el avea a avut un, un har divin. mare, divin, sigur că da. Uh, Oamenil profesionist nu poate să fie niciodată doșmanos și invidios. Pentru că acel profesionist are și cu, cu Cred în Cred că ciflet. mulți dintre că interpeții da. care astăzi chiar sunt da. lume cunoscute, Trebuie să ai credință la ar Dumnezeu. Să pune acolo o lumânare, sardă în fiecare zi Mie pentru stufetul lor. rușinea mea, uite, nu prea ajung, prea rar ajung nu, să se dar... aprind o lumânare, nu este timp. Dar să puteți să aprindeți. Dar acasă, sigur, fiecare că, acasă da, da, da, ustru. da, da, <laughs> revenim din nou la cântec, la, mm. la activitatea Panselutei Fieraru. Um, în București, ați venit în București. Am venit în București, scoala populară de altă, cafea. Gândind să fac școala de dactilografie, nici de cum să fac muzică. No? Pentru că mi-interzicea mama. Da, de ce? Mama cânta și nu mai vrea ca eu să devin să Da, bineînțeles că ea a crezut săra ca... cine știe ce, că eu iau cu munțile, cu astea. Da, nu s-a întâmplat. Bine, și acum când la... Adică visam să când la televiziune, la radio. Da, și după ce a văzut rezultatul care era spre bine, mi-a dat voie, sigur că da. Cred că a fost mândră. Vă Cinevă dați seama, da. Eu am făcut școala populară, Așa. dar am învățat și grifura pianului, eu și o să mă acompaniți la mândouă mâinile, fără note. De altfel, eu când fac un CD, Așa? le spun băieților ce să facă, dar nu s fără note. Da. Da, Pentru d -am, d -am, să știe să se... Cu vocea le dau... Ca da. nu știu, armonia, cum se numește, asta este. Am apucat să fac un Când l-ați căsătorit? Sau când a Eu în la 17 ani am avut uh, fetița mea, care actualmente cântă și ea, feram se numește, Topa Anțeluța. Așa? Da. da, și bineînțeles uh, am apărut iar un copil, al doilea copil, uh, a trebuit să mă preocup. Aveți de doi copii? Trei copii, trei copii să vă traiesc. Da, mulțumesc că după ani și a venit iar un băiat... De cât sunteți bunică? De două ori. De două ori. Și acum vine al treilea. Tot oh. de la fată, da. Doamne ajută. De la băieți încă nu am. Da, o să fiți Fie bunică să fi și de la băieți. Fi sunteți fată? Nu, încă nu. Încă nu. Încă nu. Bai, e mai bine să holtă da, da. Eu zic că dacă ar fi să întoarceți timpul, vorba cântecului care urmează, cum să mă întorc... Tot intorc... cântărea ce aș și... Serios? Deci e mai serios, s-aș face, dar am avut numai de plăcute și uh, am fost introdusă numai în lume bună. Am fost respectată. După ce ascultam acest cântec, piesa da. uh, 3, uh, vrem să povestim puțin despre... Lumea cu care a cântat, despre mare artiști cu care ați intrat în contact, da, da, care... nu mai da, sunt. Da, nu Și sun. cu siguranță, Panseluta Ferraro a cunoscut-o pe Ioana Radu. Așadar, Urcă Panseluta da. Ferraro, cum să mai întorc timpul? Bieteni, suntem în legătură directă din nou cu doamna Panseluța Ferraru, voce a cântecului lăutăresc. Uh, ne spuneam mai înainte despre și al folclor, folclorului românesc, dar lăutăria va coltăcrat. <laughs> uh, vreau să vă spun că vă spuneam de fapt mai înainte că ați cunoscut-o cu siguranță pe Ioana Radu, ați cunoscut-o pe Romica Puceanu. Ați alături de da, Gabi Lunca. Da da, da, da, da, da, sigur. Ce înseamnă pentru tine? Voci, voci, unice, că... care nu se mai nasc. cine știe. Așa e. Da. Ioana Radă a venit cu Ion Dărănescu cântând la Rasodia Română, la restaurant. Era un restaurant pe vremuri, foarte elegant și venea numai și numai lume bună. Eram foarte tânără pe atunci. Dar pentru că eu aveam în repertorul meu toate genurile de muzică, Bineînțeles că acei clienți erau îmbrăgosti de mine și mă căutau. Și într-o seară mă pomnesc Ion Dolănescu și cu Ioana Rado. Dumnezeu să se odinească pe amândoi. Au rămas perplexe când i-am văzut, zic, cum să cântăm în fata la acești mari cântărești, Doamne? Și vă spun că le-am făcut două cânteci și nu m am mai lăsat. Da. Ion să răcu, mai cântă, mai cântă. eu uite, Ioana, ia uite, Ioana, îți place? Băi, să dea dracu, nu se poate, cum vorbea da, aia Asta cântarea cântareața mare, da. da. Și mi-a făcut mare plăcere, dar fără să știu că ei vor muri vreodată sau... Toți suntem Așa muri. e viața, ne pierdem, ne uităm telefoanele, ne... Uh, haideți acum da. să acum <coughs> să... ne întoarcem puțin în timp vorba cântecului pe care pe da. voi l-ați interpretat și să vedem cum erau vremurile dinainte de 89. Foarte bune pentru noi artiștii. Așa eram respectați. Chiar și tiganii leutari erau respectați. Astfel. Aveau un loc de muncă, aveau posibilități, și alte posibilități. Aveau... Bine, nu erau atâtea televiziuni ca acum să apară, da. să fie promovată. Deci, acum nu, am... nu mai refer la tiganii la care fac grele, e problema lor, dar noi leutari eram deci, Că, că Nu eram convinși, da? Păi nu că așa ni se spune țiganilor că noi nu facem numai rele. Nu e adevărat. Da, nu Sigur că da. Fiecare, fiecare etnie există ulei da, negre. Nu există pădure fără uscători. Exact. Asta e de când lumea și pământul. Astăzi este foarte greu pentru că cine visează să cânte noaptea, a doua zi gata. Vin de porc cu vaca și. A la televizor și dacă i vine o nuntă fără 2000 de euro, nu se duce. Pe cine ești tu mai că să cer 2000 de euro? Că eu dacă cer într-o seară, două, trei ore, hai, 4, 500 de euro, eu sunt mulțumită, pentru că lumea nu are bani, nu te gândești la omul ăla. Trebuie să mai exact. și suflet în tine, nu? Exact. Acei tineri care fac nunta, nu plătește numai muzica, să le rămână și lor acolo de un covor, de perdea la geang <laughs> Ce să facem? <laughs> Da. Eu aș vrea să mai cântăm puțin. Cântăm mai romane. Cântăm mai țigane trebuia, dar acel care a scris a fost mai drăguț, mai elegant. Cântăm mai romale. Cântăm mai țigane, da. că Zi de zi. Folclorul românesc zic zi, cigane, zi da, Eu niciodată o... nu mă Dacă mi se spune că sunt țigan, că eu nu mă supăr, pentru că eu am o valoare și eu știu cum sunt eu. Cunosc caracterul meu. Absolut. Pe unde am fost, am fost iubită și asta da. <laughs> Cântăm? Cântăm și... Pateruța Ferraro pentru dumneavoastră, dragi prieteni. Cine e super, te place și șocol. Cine e super, te place bine? Ca este Mm-hmm. <laughs> Am abia să pe pământ, mi de când mai Hai certezze del Cântece-nțărpești Cântece-nțărpești Exact, am ascultat mai înainte am Cu texte scrise a... de mine serios? Da. scrise de mine, scriu foarte mult de cântece Așa. Îmi place foarte mult să scriu, este un hobby pentru mine De-aia să vă faceți dactilografă, nu? <laughs> da, exact <laughs> da, ei, Uite că n-ar fi fost să învăț și eu să scriu acolo Acum trebuie să vă faceți profile din astea, pe da. Facebook, pe da. Twitter... Da. dovadă că nu știu să la internet, e urât. Nu ăștia mai în vârstă, nu mai ne apucăm acum. Stați liniștită, ferească Sfântă, să vă prindă virusul. A! Că după aia nu mai vă dați jos de pe ele. Da? Vă spun eu. eu. Am cunoștințe. Eu. eu. Da. Dar i-am învățat doar câteva lucrușoare simple. Și acum... Știu, să intre pe Google... Păi ia să mă învești și pe P mine. <laughs> să revenim la cânte da. și să, să ne purtați așa cu... Mm -hmm. Zic eu, eu m gânduri. am la Cârciuma, Cătălin. La Cârcium acolo exact. mi-a format repertoriul. Chiar și pentru români. Eu vreau să vrea întreb. Da. În afara, ați cântat? Afară, da. Am fost foarte complicată. Am stat în Canada doi ani da? pentru... Am luat actele de cetățean american, dar nu am putut să rezist. Pentru copii a trebuit să mă întoar. Apropo, cum erau românii din Canada? Cântați la români? Erau supărați, pentru că nu prea le mergeau. Sigur că da. Când Mergeam fiecare duminică la biserică, 93-94. Mm. Am avut un contract în America, cu câțiva cu a de la noi, și de acolo am fugit în Canada. Așa. Ca orice mamă, cu gândul la copii să le fac un viitor mai bun, să crească într-o lume mai civilizată. Ai De aici. unde, că tot în România m-am întors, <laughs> nu să trăiesc în țara mea. Da, și m-am chinuit acolo, să știu, m-am chinuit. Că, în primul rând că a să merg în fiecare zi la școală, să învăț limba franceză, azi. ca lumea, nu? Așa cum o păcălea eu. <laughs> da, sigur și trebuie să ai un servici ca să fii bine văzut, să ai... Ce-ați lucrat? De... La restaurant cântam. Cântam la restaurant, sigur că da. Ce la un restaurant românesc. Exact. Eu mai stau așa da. de vorbă cu ascultători noștri pe, pe internet și, așa cum spunea și dumneavoastră, chiar unii dintre ei sunt cam supărați pe... Unii vreau să se întoarcă acasă și exact. nu aveau bani. Și cam așa se întâmplă. Deci, pe timpul lui ceaușescu, din Dumnezeu să-l odinească, era mai bine. Când plecai afară, erai. Dar înainte. Pentru în oameni, un artist, un rege, erai. În America, cum era? În America, acolo eram pe picioarele mele, că aveam contract și eram plătit, aveam cazare, aveam. Casa te duce, așa, frunză în vânt. Dar canadezii dau ajutor celor care... Bine, acum nu mai știu cum e situația, că eu sunt întoarsă în țară de vreo 15 ani, 15 ani. Exact. 15. Haideți, eu vă propun acum să mai cântăm ceva. Da, sigur. -a a, a, ai uitat bărbate? Ai uitat bărbate? Ce cântecel este asta? Este un cântec de compus de mine. Ai uitat când te o odată că mă iubești, că-mi ce că Aole, o te... să nu spuneți că Da. Mă rog. era din... Oh, wait up. <laughs> A uitat. Panțeluca final. Da. <laughs>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 Pentru dumneavoastră, dragii români, de pretutindeni um, Hai să vorbim puțin despre lăutarii de altă dată Despre cârciumile de altă dată Despre felul cum era privit, primit cântecul Cum era perceput artistul care evolua acolo Dragul meu, pe, alt, pe vremea lui Ceaușescu lumea era mai veselă și pot să spun că după programă, clientul dorea să te așa ca să-i mai cânti, bineînțeles, și pentru banii acceptai. <laughs> sigur că, dar, nu s-a întâmplat? Da, sigur că mi s-a întâmplat, dar nu mă duceam, mă nu duceam unde. și duceam la un om care avea valoare, care, care era cunoscut, nu așa, la oriși cine, da. da. Dar baza noastră era nunțile și botezurile, că eu nu făceam față, deci aveam două nu sâmbăta, două duminica. Și dacă aș mai fi angajat, ar fi fost bine, dar nu putem să fac față. Trebuia să, să mai iau o cântărață sau un cântărață, spune să fiu ajutată. Și ne jucam cu banii. Nu aveam <laughs> să punem. Dar nu aveam mintea sănătoasă și coaptă ca să investim în ceva. Să... Eram tineri eram. am banii pe taxiuri, pe restaurante, pe... Cunoaște. Știi cum era, da. <laughs> Păi mea care eu am avut familia mai sărăcuță și am ajutat foarte mult Ia și frații și... Câți aveți? Trei am, frați. Să vă trăiesc. Mulțumesc la fel, dacă aveți. Dacă ai și tu? A, am, mamă. Da, să să sănătoși. <laughs> să mână. Fratele meu cel mare are conservatorul, a colaborat aici la Orchestra Radio. Actualmente este în Olanda, trăiește acolo de 20 și ceva de ani cu familia, soția cu copii, am un frate cu contrabas și un este cu o la Școala Populară de Artă din Porta de și Romică. mică. Cu alte cuvinte, da. toți Toată familia da, sigur. Copiii Sunt mei, mizicieni. fata și băiatul cel mic, care este pianistul lui Bursuc în orchestra de manele. Da? <laughs> sigur că da. v Ați fost tentată să cântați manele? Sigur că da. Da. Eu, ca și manele la nunți, Deci da. că sunt unele chiar frumoase. Foarte frumoase. <laughs> cu riscul de da. <laughs> Nu-mi cele cu pornopedii. Exact. Exact. Da. exact. Dar Care Fie sunt de proaspăt. Care... dar... Eu zic că fiecare cântec... Indiferent da. când. Cu... Și fiecare gen are exact. locul lui și... Are oamenii o... lui. Da. Și dacă este un cântec construit frumos, da. un mesaj da. frumos, da este binevenit. E venit. o plăcere să-l ascult. Exact. Categoric. Eu vreau să vă mai ascult acum pe dumneavoastră. Da. Ce ziceți? Sigur că da. Rătoare frumoase în nunțile la țară. Și. Nu povestiți după aia despre multe? Sigur, minte? sigur, de obicei, de, da. Panseluța Ferran. Mm. I'm gonna make you enjoy I'm that? Când îmi e, Am promis, doamnă Pazelușa Feraru, că povestesc despre nunți despre obiceiuri. Uh, vorbim despre obiceiurile din uh, zona... Uh, din toate zonele țării. Dumneavoastră? Haideți să Da, vorbim. și să povestesc cum am început anunț. la Eram foarte tânără, prima nuntă când am cântat, nu știam de 10 ce cântece. Tata meu a cântat cu Vioara și era la școala generală. Imagina-te cum mă duceam eu la școală și mă Câte duceam și la nuntă. Era Eram. Necă, 14 ani, 15 ani. E, nu era nimic, domne, că la da. 17 v-ați măritat. Da, e adevărat. <laughs> <laughs> A fost o, un accident, asta e. vorbim altă dată. Problema este că mergeam 3 zile și 3 nopți. Atât de mult? Da, tata nu m-ar fi sacrificat pe mine, dar. Îmi spunea tată, m-a lăsat cântăreața, ce să fac? Este sâmbătă, nu știu pe ce. Păi măi, tată, nu știu de ce zice cântece. Ce cântece le aveam din repetul Maria Ciubanu. Asta a fost viața mea și o iubesc <gătări> da. Mă rog, și mergeam și cântam și le întorceam și pe față și pe dos. Zai seama de sâmbătă până ce? marți, vai, nu știam ce să fac. Dar uite. Mai învățam, așa din spor, mai stăteam în casă acolo, mai punem picapul la oameni nei acolo să învăț. Aveți, domne, plăci pe aici cu și învățăm și mai citam. Și uite, așa am învățat eu cu greutate să, să devină tentarea profesionistă. Cu greutate. Într-adevăr. Da. Iar obiceiurile de la țară, normal că se făceau. Bine, mm. aici în era normal. Deci nu scăpa nimic, niciun obicei să nu-l faci. Te duceai cu mireasa la udat, te duceai să nașu deci fără cântareat, să nu plecau lăutarii prin sat. Deci mi a fost foarte greu. A, ole, astea cântat așa pe stradă. Am cântat cu... pe, pe drum, sigur. Să ți că da. Zăua bună. da, da, da, da, da, da no. sigur că da, dar nu da, mi-a plăcea. Da, eu vă deci cred. nu mă simțeam uh, obosită, pentru că eram tânără și îmi plăcea să cânt. Să, îmi plăceau obice acele obiceiuri. Eram foarte încântată. Aici, în sud, sunt da. de obiceiuri. La oldenii, da, e, da, bradul, multe obiceiuri. Da, cu... cu bradul, cu da. Bine, și noi, în Bucovina și în da. partea Moldovei sunt. Dar parcă nu atâtea ca și aici. Că da. și la mort, atâta le care da. apă și le face și le drege și le exact. vârte și pe o parte. Da. acolo od acolo de luneacă. Da. Plus că seara la masă trebuia să fii în formă, că erai obosit, trebuia că, că trebuia nu erai obosit. s-a fii... întâmplat să rămâneți fără glasă? Nu, Cătălin, îmi pare rău. Doamne fereste, nu. Știu. Am încercat să mă menajez, de altfel eu n-am băgat țigara în gura mea, nu stiu ce Nu suport țigara sau băutură sau asta, beau câte o de piteș, ca e viața mea. Mai e bună. Ră, dar nu. Eu vă propun să da. mai cântăm și... Mai cântăm până la ziul? Cât cântăm. E emisiunea asta? O oră din nefericire, da. face Mai plăcere. repede că eu trebuie să fiu la restaurant, eu când la restaurantul Jariște? și Așa. trebuie să fiu acolo la program. Și cu ce piesă veți începe programul din această seară? Când apar senorita, mbracul însărat, cu în jur o spetale de nu numai piese vechi și nemuritoare. Mai, mai, mai, mai, mai, mai, mai. Ai din duș și lucir de păcat, și ai trupul de șar pe felin. Gura ta e un poen de nebune doriți, tai un tezaur sublim. Ai din duș și lucir de păcat, dar ai zâmbetul de rubin. Panseluța Ferraru, Și mie nu rămâne decât să spun omul nume cât trăiește. În viața asta, ce n-ați făcut și vă pare rău? Nu știu, ce ați făcut, când n-ați făcut, ce ați dorit să mai faceți? Am făcut de toate și îmi pare rău când mi-am pierdut părinții. Oh. Mai mult am puțin să mai vorbesc. Eu sunt fericită și mulțumită, am un soț, am copii buni, mă i iubesc, sunt respectată, sunt răsfățată și cânt. Cea mai mare fericire este, că eu, eu am o har de la Dumnezeu să cânt. Sunt veselit, Sumea. Să-i faceți urcă. pe oameni fericiți. Și nu am bani ca să ajut săraci. Nu am atâția bani să ajut săraci. Eu întotdeauna mă rug la Icoana pentru pace în lume, pentru... Și pentru dușmani chiar, dacă am dușman și mă dușmanesc. e Nu trebuie să-i bagam mă Nu, nu, nu, dar așa e bine Ce să te rogi pentru ei. Cel mai bine este, da. cum zice vorba românului, dăm Doamne, ferește ma Doamne de prieteni cât de dușmani, cât de dușmani mă feresc eu. Păi cât dăm... Mai povestim... Mai cântăm, dacă doriți să cânt. Eu v-am zis, cânt până dimineața, dar numai la jumate să plec, e tăziu. <laughs> <laughs> eu știu că aproape de sufletul dumneavoastră este muzica sârbească. Toată muzica îmi place. Dar și și, <Sârbească, sârbească. și de la Cluj, și de la Moldova, și de la... Păi dacă mă o spune cu cânte eu, Moldoveniște. Mi-am făcut bundiță mea micrunzuliță, dacă nici dacă plouă, eu am bundiță. Atât muzica srbasca în mm. să trăiască <gătăță> panseluța ferrar <gătăță> Muzica se vaca, să trăiască, când mi-a mai liniștește, îi ne-am topește. Muzica se vaca, să trăiască, când liniștește, îi am topește. Eu de când sunt hobby-mi, mi-a plecut, mi-a mai liniște, i-am vorba. Regele la iaubila, fiind iubite, sunt și cineva, cu și you can Și 3.000 de piese. Cu muzica internațională, cu piese de muzică ușoară, Vei și Noi și așa mai departe. Cam câte? 400? 3.000 de piese. Mm, 3.000 de piese. Sunteți un Eu fel sunt de MP4. 3... un fel de MP4 acum? Probabil, nu știu. Eu sunt la tine de misiune, nu știu unde mă aflu. Am da. stă... și uitat pe unde am intrat. A, am eu creșit de dumneavoastră. Da, dragul meu, deci eu cânt în 10 limbi străine, pentru că am cântat și când numai la restaurante... Selecte. Selecte, sigur, că da, unde vin și străini. Și-mi place, ți-am zis, orice gen de... Care a fă cea mai tine. pocită limbă în care ați cântat? Pocită limbă? <laughs> asta... Ivritul e... asta e cam dificil și mi-a fost mai greu. Dar v-ați obișnuit? Sigur că da, am cântat și în la el, sigur că da, da. În rest, franceza, engleza, sunt limbi frumoase care da. sună frumos. japoneză Nu, în japoneză, masiv, nu, nu, nu. Exclusiv, a. aceste două limbi sunt foarte grele. Dar o problemă, mergem la colegii mei, mergem la studia, da, asta, da, da, da. chineză și vă mutăm. să vă nu e problemă? În arabește, când turcește. Care vă... Îmi place muzica de care sunteți mai apropiată, limbile mai, mai mult muzica din Iugoslavia care m-au m, -au, m -au ce să mai. Sârbi cântă foarte. Câte albume aveți? Foarte ordonat. Nu bine. A. Nu mai bine. Foarte ordonat. De ce nu scoateți un CD cu sârbi? Pe de unde bai? Păi mă sponsorizezi să faceți cu alții. <laughs> cu, cu ceilalți de la ceilalți nord, care ți-am propus eu, dar bineînțeles că sunt mai... Este în acum curs fac, niciun... sigur că da. Am niște colegi de la Timișoara care ei mă sună când am timp să fac să facem o folă. Niște băieți extraordinare acolo la Am cu armonica. Și băiatul meu curge, sigur că da. Și ginerele parcă Cum? Eu nu am ginere. Cântăreți lăutari. Nu, nu, nu. nu. Ele de altă meserie. Am înțeles. Da. A. Păi Trebuie cum, să Trebuia să găsaască fiică acum cineva, dar... Nu -a poate legat. să fie. Nu a fost să fie. Sincer, de, dar... Păi băieți vă, vă ajută, doamne. Asta e obișnuință. Textul. Ce dare este să ai să faci texte. Da, da, da. Și am făcut într-o perioadă și acum nu mai am inspirație. De ce? Nu știu. Ai meseria asta foarte grea, văzut Probabil sunt stresat, probabil... Da, foarte stresat, Ești sigur că da. Nici eu nu pot să scriu uh, tot timpul. Dimineața, la prânz, mai noaptea. Noaptea? Numai noaptea, da. Mă liniștesc cu toate treburile, cu... Câte albume aveți? Am 17, dintre care două nu sunt pe piață și vreau să găsesc un producător să ne înțelegem. Așa? La pandești. Totul Totu despre pandești de vorba. Cine să fie... Da. O, oh, Doamne, da. trebuie și mai legume, fructe să mai slăbesc. Apropo, A da. de slăbire? Da. Tot timpul? Tot timpul, sigur. Eram puțin mai dolofărătă Care este și... mâncarea dumneavoastră preferată? Varza și sarmalele. <laughs> da. Da. Uh, iată că ne apropiem cu pași de finalul emisiunii noastre. Uh, eu vă mulțumesc din tot sufletul că, iată, ați... Uh, și o mulțumesc în din suflet nostru. și mulțumesc bunului Dumnezeu că ne am întâlnit pe holul radioului unde eu cam vin. de mulți ani n-am mai călcat pe aici. De ce să mint și să nu fiu urmăția ea sinceră? Sper să mai De mulți ani n-am mai călcat Nu, dar, ci. să mai venim. Dacă mă inviți tu și ceilalți colegi ai tăi, cum, cum ar plăcere. plăcere, vă așteptăm. -aș dragi prieteni, aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii noastre. Vă mulțumesc din suflet, doamnă Panselutat Părău. Să fiți sănătoși, la revedere, ascultătorilor. Să sănătoși și să aibă răbdare cu viața asta mai dificilă, ca asta a fost întotdeauna. Nu mă rămâne decât să vă doresc multă putere de muncă și la cât mai multe câini. Mulțumesc. Pentru toți românii de pretutindeni și nu numai. Cătării Maximiuc împreună cu Eugenia Turculet, să vă spun o seară bună. Buna și nu mai bine. La revedere! Ca nu Bun găsit, dragi prieteni! Vă salutăm de aici, de la București, în regia de emisie, Irina Mogoș, alături de Octavian Buiculescu, la microfon, Nicoleta Dandu. Restul României, prețul inundațiilor, revista subiectelor europene, CIE 40 de ani, Radio România Internațional la dispoziția dumneavoastră, rădăcini, un păfas la Muzeul Național al Țăranului Român și de asemenea alte subiecte, precum și muzică, toate acestea le puteți asculta în Internațional. Ploile s-au abătut cu furie asupra Estului și Sudului României. Mai multe județe au fost inundate de ploi rapide, de 20 până la o oră, inuntorinte teribile, au coborât de pe povărnișuri, case inundate, moți, persoane rămase fără adăpost. Sigur că este o situație foarte, foarte dramatică. Estul României, prețul inundaților, o primă notă semnată de Leila Chiamilă. Zile de coșmar pentru locuitorii unor sate din județul Galați, unde ploile torențiale au făcut ravagii. A plouat cât pentru două luni, a anunțat Administrația Națională Apele Române, care a precizat că s-au înregistrat precipitații de peste 140 de litri pe metru pătrat. În câteva dintre localitățile inundate, apa a ajuns și la 2 metri înălțime. Potopul a luat viața mai multor persoane, printre care și copii. Și poate unul dintre cele mai dramatice cazuri a fost cel al unei fetițe de 8 ani, smulse de șuvoaie din brațele tatălui ei. În afara vieților omenești, urmările inundațiilor sunt considerabile, lăsând în urmă un adevărat haos. Sute de gospodării, garduri, mașini și utilaje agricole au fost luate de ape și mutate dintr-o parte în alta a satelor, iar zeci de animale au murit înnecate. Bilanțul mai cuprinde poduri distruse, porțiuni de drum afectate, trafic feroviar blocat pe anumite rute din cauza aluviunilor care au acoperit terasamentul și localități rămase fără energie electrică. De asemenea, sute de persoane au fost evacuate din cauza viiturilor. Acestea au lovit și județul Vaslui, unde mai multe locuințe și gospodării au fost inundate. De altfel, hidrologia au emis avertizări cut Galben și Portocaliu de inundații pe răuri din cele două județe. Autoritățile de la Galați atrag atenția și asupra unui alt pericol. Fântânile, singurele surse de apă, sunt compromise și de aceea este nevoie absolută de apă îmbuteliată, întrucât există cert risc epidemiologic. Deocamdată nu s-au raportat cazuri de boli digestive cu transmitere prin apa poluată, dar aceasta va fi o problemă pe termen cel puțin mediu, au precizat oficialii locali. Măsurile de protejare a populației și a bunurilor oamenilor precum și reconstrucția infrastructurii distruse, sunt prioritare în zonele afectate de ploile torențiale, spun autoritățile. Au fost mobilizați militari și jandarmi care au intervenit noaptea pentru salvarea oamenilor, iar ziua i-au ajutat să-și scoată mălul și apa din case. Localnicii afectați de inundații au primit paturi, alimente și apă, iar cei evacuați vor fi cazați temporar în cămine culturale și în școli, iar pentru cazarea lor pe o perioadă mai lungă vor fi aduse locuințe modulare. Anul acesta, în primăvară, românii s-au mai confruntat cu inundații provocate de ploi abundente. Situațiile cele mai grave s-au înregistrat în zone din sudul, sud-vestul și centrul României, unde numeroase case și gospodării și mii de hectare de teren agricol și pășuni au fost acoperite de ape. Puteți citi nota pe site-ul nostru www.rrei.ro și pe Facebook. Azi Radio-România Internațional continuăm, dragi prieteni, invitându-o acum la microfon pe Andreea Demirgean pentru a vă prezenta Revista subiectelor europene rubrica EuroNet Plus Comisia europeană ar putea decide reintroducerea vizelor pentru Statele Unite ale Americii și Canada dacă aceste două țări nu vor permite libera circulație a cetățenilor Uniunii Europene transmite RFI. Legislația recent aprobată în Parlamentul European prevede reintroducerea temporară pentru un an a obligativității de vize pentru țările care impun încă vize cetățenilor Uniunii. Mentalismul de reciprocitate intră în vigoare de la 2 ani după ce va fi publicat în jurnalul oficial al Uniunii Europene și este activat doar la cerere a unui stat membru al Uniunii, ai cărui cetățeni au nevoie de viză pentru a călători în țări ca Statele Unite ale Americii și Canada. România, Bulgaria, Cehia sau Polonia pot cere activarea acestui mecanism. După ce o astfel de cerere devine oficială, statul Terț are șase luni la dispoziție pentru a decide liberalizarea vizelor pentru cetățenii Uniunii Europene. Comisia Europeană poate decide însă să nu activeze mecanismul de reciprocitate, dar trebuie să prezinte un raport către Statele Membre și Parlamentul European prin care să își justifice decizia. Agenția Internațională Umanitară Oxfam, citată de Rador, a avertizat guvernele Uniunii Europene că dacă nu vor stopa programele de austeritate implementate, riscă să arunce în sărăcie până în 2025 alte 25 de milioane de europeni. Anterior, președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a subliniat că statele Uniunii Europene nu trebuie să facă pași înapoi în privința reformelor. Președintele Consiliului European, Herman Van Rompuy, a susținut ieri măsurile anticriză luate în ultimii ani în cadrul Uniunii Europene și a apreciat că acum se poate spune cu toată certitudinea că a fost depășită criza existențială ce a afectat zona euro. El a recunoscut că va mai trece timp până când economia își va reveni, consemnează agenția F. citată de Ager Van Rompuy a avertizat însă că în privința scăderii șomajului mai este de așteptat. În același timp, președintele Consiliului European a cerut precauție pentru a vedea în continuare luminita de la capătul tunelului, întrucât situația rămâne fragilă și recâștigarea încrederii în economie necesită timp. Comisia Europeană verifică ofertele fiscale făcute de către mai multe țări europene, inclusiv Irlanda, Luxemburg și Olanda, anumitor companii multinaționale, cum ar fi Apple și Starbucks. Această anchetă intervine pe fondul plângerilor vizând statele care ar fi oferit concesii ilegale și mită firmelor, relatează Financial Times. Toate cele trei țări citate de ziară au fost aspru criticate pentru că acționează în calitate de paradisuri fiscale, permițând marilor companii internaționale să-și instaleze sediul acolo și să-și transfere venituri prin sistemele fiscale locale în scopul de a reduce taxele internaționale. Decizia Comisiei nu înseamnă că a identificat fără de legi, spune ziarul, ci este pur și simplu o cerere adresată guvernelor acestor țări de a explica sistemul lor fiscal și de a da detalii cu privire la garanțiile oferite mai multor companii specifice, precizează Financial Times. Aceste constatări vor determina dacă este cazul sau nu pentru Comisie să lanseze o investigație oficială privind acordurile fiscale realizate de aceste țări. Ați ascultat revista subiectelor europene, rubrica Euronet Plus, realizată și prezentată de Andreea Mirgian. Alertă de călătorie. Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetățenilor români care se află în Siria să părăsească imediat țara. Singurele rute de evacuare din Siria sunt cele terestre spre statele vecine, Liban, Iordania și Turcia. Pericol de violențe extreme. Campanie de informare publică derulată de Ministerul Afacerilor Externe în parteneriat cu Consiliul Național al Audiovizualului. Radio, Radio, Radio România Internațional La dispoziția dumneavoastră Radio România Internațional La dispoziția dumneavoastră La începutul lunii septembrie Plenul Camerei Deputaților a adoptat Domnilor și Domnilor proiectul de lege Pentru modificarea și completarea legii Numărul 227 Per 2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului. Care sunt principalele modificări aduse de acest act normativ? Ne va spune domnul Codrin Scutaru, secretar de stat în Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, care se află alături de noi de la România Internațională. Bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor noastre, mă bucur să vă aud și să vă pot transmite aceste noutăți care ne interesează pe noi toți. Înainte de a ne vorbi despre modificările ce au fost aduse prin acest proiect de lege, Aș vrea să le reamintesc ascultătorilor noștri care sunt principalele prevederi ale legii despre care vorbeam. Această lege modifică legea din 2004 și creează un nou cadru adaptat european pentru protecția drepturilor copilului din România. După aproape 9 ani de zile, o perioadă importantă de timp, cadrul legislativ se adaptează la ce înseamnă societatea românească astăzi. În primul rând, se detaliază interesul superior al copilului și faptul că deciziile pentru copil și pentru viitorul său se să vor lua doar de către profesioniști în acest domeniu. Autoritățile merge să spun că acest act normativ introduce prevederi legate de protecția copiilor cu părinții plecați la muncă în străinătate. Este o noutate care Recunoaște realitatea socială: realitatea că avem părinți pe la munca de sănătate, și copii care rămase aici suferă, nu au parte de un tratament adecvat. Noi practicăm o obligativitate ca părinții să notifice cu 40 de zile înainte de plecare autoritățile locale, pentru că autoritățile locale să poată să intervine și să știe că acești copii rămân fără părinții lângă ei, fără unul sau doi părinți lângă ei și trebuie să ia măsurile necesare. Chiar dacă sunt lăsați în grija pulicilor, sigur că autoritățile trebuie să fie conștiente și să aibă toate aceste lucruri bine notificate. În același timp, pentru cei care nu respectă prevederile legate de protecția drepturilor copilului, am introdus o serie de sancțiuni atunci când avem îndeplinirea defectuoasă a responsabilităților. Clarificăm în același timp și procedura de înregistrare a nașterii copiilor părăsiți. Și cred că cel mai important lucru este, și eu, prin asta și concluziona, că noul cadru legislativ, acest nou proiect de lege, este adaptat la ceea ce înseamnă societatea românească astăzi și la faptul că pentru noi, familia, și copilul, este o prioritate a agendei publice, guvernamentale, dar și a societății civile. Familia, de fapt, este pentru societatea romească nucleul de la care se poate relansa și redezvolta această societate. Citind domnule secretar de stat Codrin Scutaru nouul act normativ, am putut remarca faptul că sunt aduse numeroase modificări legii vechi. Era necesară o astfel de modificare, era extrem de învechită legea din 2004 și care sunt principalele puncte pe care echipa care a lucrat la modificarea acestei legi a simțit să le modifice. Da, într-adevăr era necesară și procesul de dezbaterea legislativă a legii. A fost un democratic, au participat ONG-urile importante în domeniul protecției copilului, au fost partenerii noștri. Foarte mulți parlamentari ne-au sprijinit, s-au implicat în tot ce înseamnă interpretarea amendamentelor propuse. Așa cum spuneam, colegii mei, echipa de specialiști de la protecția copilului și din minister, au dorit foarte mult să clarifice situația în care se ia o decizie pentru un copil aflat într-o stare de vulnerabilitate de către autoritățile locale și de către profesioniști în acest domeniu social. Pentru că nu putem să ne jucăm cu viitorul unui copil în Asta este în primul rând ca bază, ca fond al legii, da? În al doilea rând, așa cum spuneam, intervenția aceasta pentru copii cu părinți plăcați la muncă de dacă vreți, în extență, vizează ca principiu legislativ o grijă aparte pentru copilul care rămâne fără proximitatea părintelui său. Că atunci când este încredințat unui tutore, unui uh, bunic, am spus, Copilul este îngrijit, dar prezența părintelui pentru dezvoltarea normală, emoțională, fizică a copilului este fundamental. Nu poate fi compensată de nimic altceva. În acest sens, grija, pentru acești copii trebuie să fie și mai mare. Chiar dacă nu poate fi compensată prezența părintelui, grija pentru a ști că ei sunt în siguranță și că putem interveni în orice moment pentru ei, pentru noi nu în o zonă de risc, este fundamentală pentru noi. Radio România Internațional la dispoziția dumneavoastră. Alertă de călătorie, Egipt. Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetățenilor români care călătoresc în Egipt să evite deplasările la Ismailia, Suez, El-Ariș, Badr, Helvan, Dahab, Taba, Mănăstirea Sfânta Caterina. Sunt interzise călătoriile în nordul peninsulei Sinai și în zonele de frontieră cu Sudan, Libia și Israel. Pericol de răpiri și atacuri armate. Persistă riscul unor incidente violente în centrul capitalei Cairo, precum și în orașul Alexandria. Campanie de informare publică derulată de Sterul afacerilor externe în parteneriat cu Consiliul Național al Audiovizualului. Maidan, Radio Cele 40 de ani, un text redactat de Marius Stița și prezentat de Valentin Țigău. patru decenii televiziunile transmiteau din capitala statului latino-american Chile imaginile unui adevărat război cu avioane, tancuri și soldați dezlănțuiți împotriva unei clădiri impozante. Pentru prima dată era transmisă în direct o lovitură de stat și America de Sud nu ducea lipsă de astfel de acțiuni. Pentru că asta transmiteau televiziunii la 11 septembrie 1973 o lovitură de stat împotriva lui Salvador Allende, președintele civil al statului Chile. Candidat de mai multe ori la șefia statului, socialistul Salvador Allende a fost ales în 1970, fiind primul președinte sud-american de stânga, considerat chiar marxist, care câștigă un scrutin național liber. Imediat a lansat o politică de naționalizări și de reforme economice de stânga cu accent pe educație, inclusiv reducerea analfabetismului și asistență medicală. Măsurile guvernării Salvador Allende au deranjat profund marile finanțe ale momentului și Statele Unite ale Americii, aflate în plină ofensivă împotriva stângii, mai ales pe continentul american. Lovitura de stat militară din Chile s-a declanșat cu violență în ziua de 11 septembrie 1973, militarii căutând să îl aresteze pe președintele statului Salvador Aliente. El a refuzat să se predea și a preferat să se sinucidă în timpul asediului militarilor puciști asupra talatului prezidențial la moneda. Preluarea puterii de către militari a declanșat o represiune sângeroasă împotriva susținătorilor regimului de stânga, care i-au căzut victimă, mai ales tinerii intelectuali. Imaginile acelor zile din Chile au îngrozit lumea. Pe lângă asaltul armat cu bombardament intens asupra palatului prezidențial, din Chile a venit și imaginea umplei stadioanelor cu opozanți reținuți brutal pe stradă. Mii de oameni au fost uciși, alte mii au fost torturate. Peste o mie de oameni sunt încă dispăruți la patru decenii de la lovitura de stat. Figura cheie a acțiunii a fost generalul Augusto Pinochet, care fusese numit șef al armatei chiar de președintele Allende, pe care îl înlătura de la putere. Pinochet a exercitat putere absolută în Chile pentru cel puțin 15 ani. Deși a încălcat grosolan toate drepturile omului, regimul sau dictatorial este considerat a fi realizat o economie înfloritoare în Chile. Regimul Pinocet este asociat însă cu crime din cele mai odioase și cu acțiunea eficientă a unor strategii a economiei așa numiții Chicago Boys. În 1988, după 15 ani de putere absolută și brutală, Pinochet a acceptat o consultare populară asupra regimului său. Răspunsul a fost negativ, astfel că în 1990 a cedat puterea civililor aleși democratic. A trăit 91 de ani, suficient să fie adus în fața justiției, dar nu și pentru a fi condamnat cu executare, deși cel puțin 300 de acuzații grave se adunaseră împotriva sa. Lovitura de stat din Chile de acum patru decenii și regimul militar instalat atunci au fost considerate a fi un moment al războiului rece, al luptei capitalismului și al democrației împotriva comunismului și expansiunii sale. După instalarea regimului Castro în Cuba, Statele Unite au dus o politică dură pentru a împiedica extinderea modelului insurgent și în alte țări latinoamericane. După 40 de ani, imaginile loviturii de stat din Chile impresionează, dar, din păcate, omenirea a trecut de atunci prin clipe și mai îngrozitoare. Tot într-o zi de 11 septembrie în 2001, o acțiune teroristă de neînchipuit aruncă lumea într-o etapă nouă a existenței sale și a relațiilor internaționale. Radio România Internațional În zilele acestea, mai exact începând din 12 septembrie până în ziua de 22, se desfășoară cea de-a patra ediție a Târgului Tăranului român. Această ediție, după cum spunea directorul Muzeului Țăranului Român, Iergini Țulescu, este aleasă întotdeauna în preazma zilei de 14 septembrie, pentru că atunci s-a născut Horia Berna, cel care a revitalizat Muzeul Țăranului Român. Înainte însă de a... Poposi la târgul iconarilor și al meșterilor cruceri, care se desfășoară în perioada 13-15 septembrie, în cadrul acestor zile ale muzeului, să vedem ce anume reprezintă înălțarea Sfintei Cruci în calendarul creștin ortodox și în credința poporului român. Monica Ștorpec. În calendarul popular, ziua Crucii se mai numește Cârstovul Viilor, ziua Șerpilor sau ziua Toamnei. Având loc la data de 14 septembrie, atât în calendarul popular cât și în cel creștin, sărbătoarea stă sub străvechiul semn al Crucii. Înainte de era creștină, Crucea mărca anularea tuturor direcțiilor în centru, pentru un punct capabil să ordoneze lumea și să instaureze echilibrul permanent. Se spune că în ziua de 14 septembrie, toate vietățile se ascund în pământ. Acum începe perioada de repaus al naturii, care intră într-o etapă ciclică de adormire, de moarte simbolică. Să o ascultăm pe Delia Suyogan, etnolog la Universitatea de Nord din Baia Mare. Ziua de 14 septembrie se ține cu strășnicie, atât de către creștini, în sensul calendarului creștin, cât și de omul tradițional de la sat, pentru că dacă nu se ține această zi, șarpele te poate mușca, îți poate mușca animalele din curte, dar și pe tine ca om. De asemenea, dacă nu se ține această zi, întreaga perioadă care urmează iarna se va sta sub semnul răului. Acum se culege bușuioc, de exemplu, în ziua de 14 septembrie, și acest busuioc care se pune la uscat la icoane este bun uh, să te apere de bol, de rău, de vrajă, de blestem pe toată perioada iernii. Fie că se aprindea și cu fumul ce rezulta în urma aprinderii busuiocului uscat la icoane, se afuma casa, se afumau animalele, se afuma omul supus bolii, acțiunii malezice. fie că se făceau fierturi, din acest busuioc uh, uscat și uh, se bea acești ceai și puteai să te vindeci. Are o foarte mare putere de vindecare busuiocul uscat în această zi. În nordul României, de ziua crucii, aveau loc ritualuri de fertilizare. Pe ramurile pomilor care nu dăduseră rod în anul respectiv, se suspendau viță de vie și cruci din busuioc în speranța că rodul va fi bogat anul următor. În zonele deluroase și în sudul țării, de ziua crucii se începea culesul viilor. Calendarul popular supranumeștea sărbătoarea și ziua șarpelui. În mentalitatea populară, la jumătatea lunii septembrie, înainte de a se retrage sub pământ, șerpii se încolăcesc într-un ghem și produc o piatră nestemată, care poate vindeca orice boală. Revine la microfon de Elias Iogan. În vechime, această zi era zi de post negru, de ajun. Uh, pentru că cine ajunează în această zi, toată iarna va fi ferit de boală, de răceli, de friguri și inclusiv de posibilitatea de a se acționa malefică asupra lui. De asemenea, uh, sunt foarte multe interdicții în această zi. Uh, chiar dacă mănânci și nu ajunezi, nu ai voie să mănânci nimic din ceea ce are semnul crucii. Prune, de exemplu, nuci... Uh, eu știu, pește. Crucea te apără, dar se poate și pune sub semnul pericolului dacă nu respecti semnificația ei. Este una dintre zilele cele mai bine ținute de către oamenii de la țară, la fel de bine ținută ca Joia Mare. Să știți că în această zi se dau de plumană uh, urcele noi de pământ în care se pune apă, lapte uh, sau vin și deasupra ulcerei se pune un colac cu gaură. Iar pe mijlocul colacului se pune o lumânare afrință și se dă de pomană pentru sufletul celor morți, inclusiv pentru cei morți fără lumânare. Moșii celebrați de ziua crucii sunt la fel de importanți ca ritual de pomenire ca și cei din Joia Mare dinaintea Paștelui. În statele tradiționale, pomenirile strămoșilor au loc ca un soi de schimb între vecini, aceasta fiind și o ocazie de refacere a relațiilor din comunitățile respective. De împăcare și de refacere a echilibrului social, ziua crucii reunea în curtea bisericii gospodarii satului, care își dădeau mâna pe deasupra mormintelor în semn de iertare. <fie> În perioada 12-22 septembrie 2013, după cum v-am informat, dragi ai fostului de Radio România Internațional, Muzeul Național al Țăranului Român organizează cea de-a patra ediție a zilelor Muzeului Țăranului, ediție care cuprinde o succesiune de expoziții, tări de iconare, ateliere de creativitate, lansări de carte, filme, conferințe și muzici tradiționale. Iată un scurt fragment din alocuțiunea domnului Virgil Lințulescu, director general al Muzeului Național al Fărarului Român. Târgul Meșterilor Iconar și Cruceri, un târgă tradițional al nostru, care are loc de fiecare dată în jurul dată de 14 septembrie și vom avea un târg cu demonstrații ale meșterilor. Trei zile de demonstrații ale meșterilor. În contextul unei suprasaturări de formule quasi culturale care urmăresc mai degrabă obiective economic financiare, ce a început de câțiva să termenii termenii canon tradițional autentic, acest târg al niconarilor și meșterilor Cruceri se încăpățenează să păstreze structura unui târg mic care își dorește să fie mai aproape de atmosfera unui praznic, celebrând una dintre cele mai importante sărbători ale ortodoxiei. Înălțarea Sintei Cruci, în 14 septembrie. Muzeul Țăranului Român rămâne fidel publicului obișnuit al târgului prin a continua să construiască acțiunea ca un tip de act cultural care încearcă să recupereze frumusețea obiectului de cult, redescoperind valoarea formelor și a izvadelor vechi, prin prezentarea unor teme iconografice devenite reper în iconografia țărânească, dar și prin inovații care folosesc imaginea tradițională ca resursă teritoriul de explorare continuă pentru creațiile contemporane ale artiștilor și ale meșterilor iconari, urmărind calitatea tehnicii și amesteșugului, respectarea scopului pentru care este realizat obiectul de cult, evitând expresiile chici și serializările industriale pentru scopuri comerciale. Așadar, 13, 14, 15 septembrie 2013 Târgul Iconarilor și al Meșterilor Cruce care va găzduie și 3 zile de ateliere sau întâlniri pentru toți cei care doresc să cunoască atelierul nevăzut al Icoanelor și al Crucilor de Mână așadar cum se desenează izvoadele și cum se zugrăvesc sfinții, cum se însemnează și se încrustează pristolnicele și icoanele de vatră în cadrul acestor ateliere. Iconării și crucerii pur dezvălui căutări și reconstituiri personale ale meșteșugului icoanei, dar și o raportare adecvată la canon și la tradiție tot la Muzeul Țăranului se desfășoară în paralel sau în cadrul acelui așa târg retrospectivă Micia a Daniiluc scenaristul, actorul și scriitorul Meci a a absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică din București la secția de regie. A debutat ca regizor în anul 1975 cu filmul Cursa, pentru care a primit premiul de debut din partea Asociației Cineastelor din România. Filmul a participat la festivalurile internaționale de la Belgrad, New Delhi, Cairo, Moscova și Barcelona. Următorul film ediție special a apărut în 1977, îi aduce premiul Asociației Cineaștilor din România pentru regie. Când a apărut proba de microfon în 1980, talentul lui Mircea Danieloc era confirmat de cel din tâi mare premiu al Asociației Cineaștilor din România. Trebuie să mai... Uh precizăm că această retrospectivă Micea Luc, face parte din proiectul Să ne cunoaștem știți și operele lor, care urmărește creșterea gradului de cunoaștere, comunicare și de respect între și de toate vârstele. Regizori, scenariști, operatori, actor, critici și, bineînțeles, publicul larg. Pentru zilele de duminică, pentru ziua de duminică 15 septembrie, programul Zilelor Muzeului Țăranului cuprinde o serie de lansări de carte. Este vorba de pisica ruptă de micia Danieluc, apărută la editura Adeniu din Iași, ediția a doua revăzută și întregită, și ca un gratar de mici, un picior de plai cu șpițul, tot de Mircea Danieluc, la aceeași editură în același an, anul 2013. Deci este o nouă apariție. Să-ți deci, o stăchimă amicea va încheia cu Noaptea Alba a filmului românesc, care a programat uh, Moromeții, un film cu o fată fermecătoare și e pericolosă, porgersi. Magia există! Festivalul internațional George transformă România. Muzică, balet, operă, Enesco, Wagner, Verdi... Briteni și alți mari compozitori. Peste 150 de concerte și spectacole în București și în țară. Artă plastică, filme, evenimente de stradă, artiști faimoși din lume și din România, pe o singură scenă, la Festivalul George Enescu, între 1 și 28 septembrie 2013. Intrați în magie. Detalii pe festivalenescu.ro, eveniment produs de guvernul României. Coproducători? Radio-difuziunea română, televiziunea română. Parteneri principali Unicredit Enel Parteneri RomPetrol Întinirile JTI Spectacular Omavision Sponsori Dacia Tarom ING Orange RomGaz Julius Maini RomElectro Parteneri digital LG 21 de minute, dragi prieten, până la finalul ediției de astăzi a magazinului transmis de Radio România Internațional și să facem un popas la Oradea, prin intermediul rubricii Filatelica, o rubrică prezentată de Ana Maria Sârghi. Cea mai veche atestare documentară a municipiului Oradea datează din 1113, deci de acum exact 9 secole. Este desigur actul oficial considerat a fi certificatul de naștere al localității, ca în cazul tuturor localităților care au șansa să fie menționate în documentele istoriei. Dar și în cazul Oradei, evidențele locuirii pe spațiul actual al municipiului coboară până în Neolitic. Oradea este menționată în cronica notarului anonimos al regelui Ungar, Bela al III-lea, care la mică distanță de Oradea cetatea Biharia, capitala lui menumorut. vodul ce s-a opus învazii ungurilor stabiliți în câmpia panonică. În plinirea 90 de ani de la prima testare documentară a municipiului Oradea din zona Bihorului, în nord vestul României, a fost pusă în circulație o emisiune filatelică formată din patru timbre și o colică, toate fiind ilustrate cu clădiri aflate pe lista monumentelor reprezentative din municipiul sărbătorit. Catedrala ortodoxă a dormirea maicii domnului apare pe timbrul cu. Valoarea nominală de 2,10 lei, cunoscută și ca Biserica cu Lună, construită între anii 1784-1790. Un mecanism ingenios, unic în Europa, pune în mișcare o sferă din turnul bisericii care indică fazele lunii. Pe timpul care costă 4,30 lei este redată Catedrala Romano-Catolică din Oradea, cea mai mare biserică în stil baroc din țară, ridicată în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea. În fața Catedralei se află statuia Sfântului Ladislav, acestor monumente arhitecturale ale orașului, li se adaugă Teatrul Regina Maria, inaugurat în anul 1900 și redat pe timpul cu valoarea nominală de 4,70 lei și clădirea primăriei municipiului Oradea, construită în primii ani ai secolului al 20 lea ilustrată pe timpul cu valoarea nominală de 9,10 lei. Timbrele emisiunii Oradea 900 de ani de atestare documentară au fost tipărite în col de 32 de exemplare de același fel, în mini-coală de 8 exemplare de asemenea identici cu vinietă și în bloc cu toate cele patru timbre ale emisiunii. Colița are a timbrul care costă 9,10 lei și este dedicat clădirii primăriei și are ca fundal, ca și blocul cu cele patru timbre, hărți vechi de epocă ale ora de total se ridică la 72.560 de timbre, dintre care 7.000 de colițe. Au fost realizate și 700 de plicuri prima zi a emisiunii. 400 dintre acestea au în plus față de necesarele timbre, ilustrație și ștampilă prima zi a emisiunii, o ștampilă de acest tip, dar folio aur după cum spun specialiștii. O Ipan, Săndărică și Fanfara 10, prăjin cu piesa balerină la magazinul transmis de Radio România Internațional. Și dacă puțin mai devreme am făcut o călătorie la Oradea, haideți acum să vizităm cetatea Rupea. Cristine Leșcu ne invită în cadrul rubricii Enciclopedia Radio România Internațional. Ajungând pe teritoriul Transilvaniei în secolul al XII-lea și stabilindu-se aici în urma migrațiilor strânite de cruciade, coloniștii germani s-au adaptat repede la condițiile naturale, întemeind mai multe comunități. Datorită hărniciei și priceperii lor meșteșugărești, dar și agricole, bucurându-se de asemenea de anumite privilegii acordate de regii Ungariei, s-au și-au contribuit la dezvoltarea rurală și urbană a zonei. De fapt, în interiorul Arcului Carpatic, ei au întemeiat primele orașe din România actuală sașii erau organizați în șapte scaune, care reprezentau tot atâta unități administrative care își aveau sediul în cetățile Sibiu, Brașov, Mediaș, Bistrița, Sighișoara, Sebeș și Rupea. Cetățile acestea, prin arhitectura și rolul lor, au rămas până azi un simbol al Transilvaniei. Nucleul lor era o biserică fortificată cu funcție dublă, religioasă și defensivă. Biserici fortificate se găsesc de altfel în mai toate satele și orașele Săsești, nu doar în cele șapte reședințe administrative. Loc de trecere din sprevala vala Ultului, spre vala Târnavelor, amplasată la mijlocul distanței dintre Brașov și Sighișoara, cetatea rupea e situată pe un deal format din rocă bazaltică. De la bazalt îi se trage, de fapt, și numele. Romanii au construit aici un castru denumit Rupes de la numele Rocii. Rupes a devenit în românește Rupea. Înaintea romanilor se pare că aici a fost și o cetate dacică, o davă. Istoria locului nu continuă acum primarul orașului Rupea, Flavius Dumitrescu. Cetatea Rupea, acum, înainte să spunea cetatea castru, de fapt Chiohalum, Ioanomul vine de la numele exact al stâncii de bazalt și este amplasat la poziție geografică la încrucișarea drumului ce făcea legătura între Transilvania, Moldova, țara românească. A fost un ansamblu arhitectural militar transilvanean situat pe acest deal al și a fost atestată pentru prima dată Documentat în 1324, ca un loc de refugiu al sașilor care s-au răsculat împotriva regelui Carol Robert de Anjou al Ungariei. De asemenea, ea ocupa o poziție strategică. Cetatea medievală s-a dezvoltat și a evoluat pe parcursul mai multor secole. Ea fiind formată din uh, trei uh, ansambluri, trei incinte. Cetatea de sus, construită în perioada secolelor 13-14, cetatea de mijloc construită în secolul al 15 lea și lărgită în secolul al XVI-lea, această cetate de mijloc, și este cetatea de jos care a fost realizată în secolul al XVII-lea. Tot în cetate și aveau stegiul și cele 12 bresle care activau în orașul de la poalele dealului Cohalmului. Cetatea era locuită, iar în perioadele când nu era asediată, aici se desfășurau diverse activități. Revine la microfon primarul Flavius Dumitrescu. În prima fază era castru regal, după care în 1420 a fost redată comunității ca loc de refugiu al populației din întreaga zonă în fața repetatelor a sedii uh, din acea perioadă. În perioada de, de pace era locuită de gardă, aici fiind și uh, sediu scaunului uh, Rubea, scaunului Săsesc, modul de organizare administrativă a zonei. Cetatea este formată din uh, foarte multe turnuri, bastioane, drumuri de strajă care au servit uh, diferitelor preze și uh, după denumirea acestor uh, turnuri, turnul străjerilor, turnul uh, sesătorilor, turnul slujitorilor și așa mai departe. În 1420 a fost redată comunității ca cetate defensivă, cetate de apărare. Și acesta a funcționat ca cetate de apărare până în secolul al XVIII-lea. În 1688, austriecii și-au instalat aici o garnizoană, iar în timpul unei epidemii de ciumă de la începutul secolului al XVIII-lea, cei care nu au fost atinși de boală s-au refugiat aici. Prima restaurare a cetății Rupea a avut loc în anii 1950. Prin urmare, o nouă restaurare se impunea. Ea a fost realizată recent pe baza unui proiect realizat în anul 2000. Primarul Flavius Dumitrescu. Am uh, făcut mai multe cereri de finanțare către Uniunea. Europeană, de două ori au fost respinse. Până la urmă, în final, s-a rezolvat și s-a aprobat cererea de finanțare. Am început efectiv prin licitații și achiziția pentru lucrările de restaurare, pentru firmele de consultanță în 2010. Efectiv, lucrările au început la începutul anului 2011, ca în acest an, la 15 iunie, când încetat și cer de finanțare de către Uniunea Europeană am deschis oficial noua cetate Rupea. De la redeschiderea până acum la cetatea Rupea s-a înregistrat un număr record de vizitatori, 26.000, mult peste estimările din proiectul de restaurare. E o dovadă că moștenirea sa și vătra Silvaneni interesează generațiile actuale. Rivighetoarea din Cernăuți. La rosa vestita, gli alberi ora frondono, e di giacole rosse smarrita, al ceneri ora. Era che mi sfuggiva dal cuore. E anche tu, tra le stelle bianche, vidi un'illusione al Camerata, o sei, Tina de Leon Cavallou în interpretarea lui Joseph Schmidt, cel care a fost supranumit previgătoarea din Cernăuți și Caruso al evreilor. S-a născut la 4 martie 1904, în localitatea Davideni, de, de lângă Cernăuți din Bucovina, Austro-Ungaria, azi din Ucraina. A murit la 16 noiembrie 1942, într-un lagă de refugiați din Elveția. După primul război mondial, Ioze Schmidt a urmat cursurile unei școli comerciale și în același timp a luat lecții particulare de canto. După unirea Bucovinei cu România, din 1918, a primit cetățenia română. La vârsta de 15 ani, a început să cânte în corul sinagogilor din Cernăuți și din Rădăuți. În anul 1924, a dat primul concert public cu arii din opere, liduri și balade românești. În continuare a studiat muzica în Germania, dar s-a întors în România pentru a se înrola în armată. După satisfacerea stagiului militar obligatoriu, a fost cantor la templul din Cernăuți. Vorbea în mod fluent idiș, ebraica, româna, germana, engleza și franceza. Unul dintre motivele pentru care nu a ajuns cu adevărat o vedetă internațională a operei a fost înălțimea sa foarte redusă, un metru și 54 de centimetri. Cariera sa artistică a fost scurtă, desfășurată în Germania, întreruptă de cel de-al doilea război mondial. A fost invitat să cânte și în tărca Austria, Belgia, Olanda, Franța, Statele Unite sau Palestina. S-a refugiat în timpul celui de-al doilea război mondial din cauza originii sale evrești. A murit de infarct miocardic în tabăra elvețiană de refugiați Ghirâmbad, unde erau cazați solicitanții de azil politic. A fost înfumată în cimitirul evresc din Zurich. În urma sa au rămas mai multe înregistrări discografice, cum este și aceasta prima pe care ți-a ascultat-o, datând din anul 1959, aflată în Pânoteca de Aura Societății Române de Radiodifuziune. În anul 1958 a fost lansat filmul Ein Liedgeit um die Welt", un cântec bate lumea, în regia lui Gheza von Bolvari. Subiectul era viața, desigur, romanțată, a lui Jose Schmidt, folosit ca pretext pentru a se introduce un mare număr de cântece înregistrate de artist în decursul timpului. Pe Wikipedia am găsit, de asemenea, un timbru cu chipul Iosef Schmidt redat pe uh, acest timbru german, Iosef Schmidt 1904-1942, Deutschland în partea de sus, 55 valoarea acestui timbru, profil dreapta, și uh, pe fundal este o partitură care are ca titlu Ein Lied um Noi vă oferim în continuare pecior de țigan de Lehard Dilmer interpretarea lui Iosef Schmidt. Why not be she means Iată din conferințele programate în cadrul acestei manifestări, zilele Muzeului Țăranului, ce se desfășoară în București și nu numai. Pentru ziua de 16 septembrie, la librăria Cărturești din cadrul din Cinta Muzeului, Genomul Poporului Român, în viziunea lui George Emil Palade, va conferenția doctorul Nicolae Constantinescu și de asemenea are loc în aceeași zi, Săptămâna Europeană a Mobilității, de fapt de deschiderea acestui eveniment. Și pentru 17 septembrie, seara la Clubul Țăranului, conferința de la șosea, poveștile cu poale în brâu, conferințează doctorul Șerban Angelescu. Poveștile cu poale în brâu", iată că vin și la magazinul nostru, pentru că, în continuare, Ștefan Baciu ne vorbește despre unul dintre secretele bucătăriei românești. În aceste zile este programat, în comuna Uitus din județul Buzău, Festivalul Plăcintelor. Scopul manifestării este, pe de o parte, de a pune în evidență principarea concurenților în a face plăcinte după rețete originale, iar pe de alta de a promova atracțiile zonei. Nu este singurul festival al plăcintelor organizat în Moldova, de unde provin și faimoasele Plăcinte Poalembru. Pentru a le pregăti avem nevoie de jumătate de kilogram de făină, de 50 de grame de drojdie sau de un plic de drojdie uscată, de 4 ouă, de lapte, zahăr și sare. Pentru umplutură ne trebuie brânză de vaci sărată pe care o amestecăm cu puțin mărar sau brânză dulce în care adăugăm și stafide. Dacă folosim drojdie uscată, atunci amestecăm direct ingredientele cu făină. Pentru a pregăti aluatul, drojdia trebuie dizolvată în lapte călduț, iar apoi se amestecă cu trei gălbenușuri de ou și cu 100 de grame de zahăr. Turnăm acest amestec într-un vas mai mare deasupra făinii și amestecăm circa 20 de minute până obținem o cocă omogenă pe care o lăsăm la dospit circa o oră într-o încăpere încălzită fără curent de aer. Din acest aluat întindem foi de plăcintă, nu foarte subțiri, pe care le porționăm în pătrate cu latura de 15 cm aceste pătrate de aluat, întindem înflutura, după care aducem colțurile spre centru, de unde și asemănarea cu o femeie care își ridică poalele sau, dacă vreți, își pune poalele în brâu, atunci când intră în apă pentru a spăla rufe la râu. Punem aceste plăcinte într-o tavă unsă cu puțin unt. Ungem și plăcintele cu un amestec făcut din gălbenuș de ou și zahăr și apoi introducem tava în cuptorul deja încălzit, la foc potrivit, pentru 20-30 de minute până se rumenesc. Dacă la festivalul plăcintelor ar veni un locuitor al Transilvaniei, atunci va avea o altă metodă de preparare a plăcintelor. Va face aluatul în același mod, numai că va întinde foi rotunde, la mijlocul cărora va pune brânze de burdu, amestecată cu mărar. Marginile foilor sunt aduse apoi spre centru pentru a acoperi grămăjoara de brânză, după care, tot cu ajutorul sucitorului, aluatul trebuie întins într-o formă rotundă care să încapă într-o tigai, unde se prăjește în puțin ulei. Aceste plăcinte pot fi coapte și pe o tablă. Ca formă seamănă cu o clătită, numai că este umplută deja cu brânză. Și dobrogenii au cu ce se lăuda. Plăcinta dobrogeană este coaptă întotdeauna într-o tavă rotundă, iar modelarea este diferită față de rețetele prezentate. Pentru umplutură amestecăm jumătate de kilogram de brânză dulce sau sărată cu trei ouă. Umplutura se pune pe foaia de aluat, însă cu puțin ulei, apoi se rulează asemenea ștrudelului, însă sulurile de plăcite sunt puse apoi cap la cap în tavă, plecând de la margine, în spirală, până când se ajunge în centru. Se pune tava la cuptor pentru circa 10 minute, cât să înceapă să se rumenească, după care turnăm deasupra jumătate de kilogram de iaurt amestecat cu 3 ouă. Lăsăm la cuptor încă 20 de minute și gata, plăcinta poate fi servită imediat. Orice rețetă veți încerca, poftă bună! Deja ne putem începe degete, dragă Ștefan. Ne apropiem de finalul ediției de astăzi, dragi prieteni, să-i amintim pe colegii noștri care au contribuit la realizarea ediției. Leila Chiamil, Andreea Demegean, Valentin Țigău, Monica Chiorpec, Nicoleta Stoica și, desigur, Cristina Eleșcu, alături de Ștefan Baciu și Marius Tita.